Ciulinii Bărăganului, de Panaiti Strati, dramatizare radiofonică de Mircea Beroiu. Foame. Mai bine ai ieși afară să pui sare pe peștele la Să-l vindem o dată. Hai, Marie, ce Dumnezeu! Să-l vindem. Da, da. Să-i Dumnezeu și pe dușmanii mei de așa vânzare. 5 lei, 10 lei, suta de chile. Îți bani buni și-aia, Că fără ei, perim de foame cu toți în bărăganul ăsta. Bun, bun. Negustorul lea de pomană și tot noi suntem mulțumiți să scăpăm de peștele ăsta nenorocit. După ce ne am îmbălăcit în mațele lui până la genunchi. S-a pornit Ei, ce faci, Marine? Mă duc, mă duc. Hai, Matachi, sau rămâi cu mai ta Vin cu tine, tată. Mai alerg după câte un ciolin. A venit și vremea lor. Acum încep să plece dar o rostogolo ca niște cocoloașe. Și într-adevăr, când vântul prinde asufla amarnic, Răscolind cerul și pământul, începe marele pohod al ciulinilor. Care vin Dumnezeu știe de unde și se duc Dumnezeu știe unde. Spun bătrânii privind pe fereastră. Nu pleacă toți odată. Unii o șterg la cea din suflare furioasă. Adevărată puzderie de oi și. Alții par să țină piept, nu vor să se lase. Dar și el alți dau vală peste ei, agăță în guană și-i Spre sfârșitul vijăriei vinciulinii singurateci. Sunt cei mai iubiți. Fiind cei mai așteptați. Adică cei mai iubiți. Lasă, băiatul mame, stai aici. Că se duce tată singur. Sărează el. Știe el ce face. Hai, Marine. Du-te. Du-te. Du-te și o noi. noi. Închide-o o dată ușa aia când bace toată țărâna din Bărâgan în casă. Vezi, mama, De asta trebuia să merg și eu. Așa, dacă e singur, se așează cu spinarea la vânt, ciod de salcie și cântă. I s-o fi urât și lui de când tot umblăm prin sărăcie. Uite, s-au făcut aproape 15 ani de când am plecat în lume cu tine în brați. Cum să nu îi se urască să mănânce într-una pește și mămăligă? ne n-am mai mâncat de nu știu când. La patru duminici o dată. <laughs> și când te gândești că acum opt ani... Când am ajuns aici la lăteni și am dat de apă, am zis fericiți. Aici rămânem cel puține pești. Da, mamă. Da, uite că la pescuit mești dumneata și cu mine. Tata n-aduce nimic. Noi este să prinde și el un ciortan acolo. Râde lumea de el că face treburi femeiești. De ce îl lași cu gospodăria și stai matal în locul lui în apă până la vreo? De ce scutești de greu? Pentru că mi-e drag. Dumnezeu l-a făcut așa cum e și mi l-a dat de bărbat. Nu-i vina lui, săracu. Mi-e vine să iau cu toți de piept, că-și joc. Figărișa de bine să stea în rând cu femeile. Hei, mă matache, matache. Lumea e rea. Râd de el că nu pot să râdă de alții, care ar merita și mai mult. Da, lască le trece cheful de râs. Mi-am pus eu ceva în gând. Numai să înceapă pânzarea. Mama, eu mă duc. Chiar dar ar fi să-l mai lași și singur să se reze. Măcar umblu după ciulini. A început vântul, au pornit-o și ei. Știi ce frumos sunt? De unde să știu, mă tate? Am avut eu timp de ei. Când eram ca tine, alta era joaca mea. Pe old nu sunt ciulini. Hai, du-te. Du-te când ne întindem la vorbă și eu am atâta treabă. Vezi când vii? Să aduci un braț de uscaturi. Bine, mă, îți aduc. Te-a trimis? Să vezi dacă nu cânt? Mm. Te uiți de bărăgan, mă mm. E frumos. Dar e frumos. Pământăm. N-a fost dat omului, numai cu scop să-i umple burta cu mălai. Mai sunt și colțuri hrăzite în înălțări. De asta mă simt mânat parcă să cânt. Hei. Dar uite, dacă ai pântecul gol, e greu. Greu. Ia! Ia copaia asta și un cu sare. Nu te mai uita în neștirii, Matache. Hai că nu mai am ce sfârma. Să, să știi că nu mă uit degeaba. Mă uit la ciulini. S -s. Cât poate să cuprindă privirea roată, nu vezi decât ciulini. Sunt frumoși. Așa plin, Stufoși. Ca niște oi cu lână de oțel. Oile cu lână de adevăratele își mănâncă un timp. Dar buruiana dracului știe să se apă. Le înțeapă și oilele o lasă în pace. Buruiana dracului. Ca și buruiana omenească. Cu cât e mai netrebuincioasă, cu atât știe să se apere mai conversunare. Tată, hai că mai aduc o copaie și suntem gata cu sarea. Ui. Și nu mai bat atâta că o faci prea măruntă. Da. Mi-am lăsat mâna sub. Să dea singură. E, buruiana omenească. Nu mai să vă Hai la să vedem. de strigasă. Haideți ce ia asta, Anic? De ce să fie? N-ai mai văzut căruțe cu un cap? Tu zici că. zis cap? Dar căruța costă ceva Zi, Anic! Zi, de unde și până unde? L-am cumpărat și căruța și casă. De un an tot adun bani lângă bani. Uite, Marine, cum am gândit eu. Ei. O să vă duceți tu și băiatul să bateți satele și să vindeți pește sărat. Da. Nu-l mai dăm la negustori să ne jupaie de vie. Cu ăsta? Da. Și cu căruța asta, Nic? Așa. Păi dacă mai merge o leacă, se faceți sender. Iar beto animal... Lasă i bună, ia căruța și calul o să se mai întremeze. Încărcați peștele, să-l dați la 40-50 de bani, kilu. Așa ca la primul drum să scoateți calul și căruța și ceva pe deasupra. Da, da, da. Ei, ei, ei. Vrei să mă întovărășești, fiule? Vreau. Cum să nu vreau? Așa, băiatul De ce să nu încercăm ce avem de pierdut? Avem. Întâi calul, după aia căruța și la urmă pe noi. O să ne înghită, bărăgan. Va să zic că vrei să mergi cu mine, Matrachi. Cum să nu fi mers? Nu numai că voiam să merg, dar eram chiar încântat. Să vezi bărăganul, pământul ăsta, fără stăpân. Era obsesea oricărui copil. Și mai ales să pot, în sfârșit, și eu să alerg de despre care prietenii mei îmi povesteau minună zi. Să alerg și eu pe urmele norilor de praf purtați de vânt. Omul noastră, bună, plânsă, prăcădită, parcă ne-ar fi trimis la moarte. neînsoți până în pragul bărăganului. Acolo ne sărută cu fața numai lacrimi, brăzdată de zbăcituri, cu toate că n-avea încă 35 de ani. În dimineața ce țoasă și siluetele noastre negre parcă se lipeau pe postiul apropiat, iar corbii croncăneau pe cerul de vară ploioasă. Și așa am lăsat-o pe biata, mamă. Săptămâna de când mergem. Și n-am văzut încă un om la față. Mai e mult? Dacă n-ai fi vrut să vii cu mine, n-aș fi plecat pentru nimic în lume. Cât o mai fi până la fântana? E destul ca să mor de seti, băiatul. El Ia... dă un fugă înainte și vine cu ugalit cu apă. Ca se duce, bietul animal, asta. de mine, și de mine. S-a prăbușit. Nu Hai băiete, hai că, că bietul cald de să moară! Hai! ca ai știut că o să cadă, tată! Ei, La ca am pus Mă, bietul animal, mă! Măi, de el! Nu mai putem merge cu tot peștele ăsta, băiet! Trebuie să ne descotorosim de o parte din el. Cum? Să-l aruncăm toată munca noastră! Ei, nu chiar, dar cam așa ceva. Dacă o să rând curând un cumpărător, să-L pe câte o fi. Mai bine mai gândește-te, dar nu, nu, nu. Ca așa nu mai ajungem noi departe. Și m-am ajut să zică. Ia, ia apucă de coada carului să-L râd. Hai, sus! Hai! A, Slavă Domnului! S-a ridicat sârmanului. Ia uh, prietul. Da. Hai. Hai să pornim, băieți. Ajută-mă. Dar noi nu ne mai urcăm în căruț. Ca că nu ne poate duce bietul de el. Hai! hai.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 Poftă bună, băiatului. Mm. Ai făcut o mamă ligă? Da. Ce? Am mai băut apă? Am băut, da, tot degeaba. E pe duc. Mm. Chiar ca bună. Mm -hmm. Ia, uite, tată. Ce? O groșcă. Mm. -hmm. Ah! Ah! ziua, la România. Ce e aveți rău. de vânzare acolo, bă? Pepe? Nu, nu. Pește sărat. Ce fel de pește? Ciortan. Și? N-are vin ciortanul ăsta? E păi dacă are, să nu cumpărați. Asta după cum o fi preț. Mm. Și de ce să nu cumpăr? Ce parcă eu am să-l mănânc? Ha, ia să vedem. Ja, Poți. Poftim. poftim. Poftim, vedeți. Să... să mai răstorn? Nu, no, nu, no, ajungi! Am l-am murit. Păi, un dar nu e timpul trecut. Cât peste ai? 300 de kg. Și cu cât? 50 de bani, în kilo. Mm, -hmm. 10 lei, 50 de cale, ca să scapi de el. Da dacă au jumate din el, nu mi-l dai mai ieftin? Niciun ban mai jos. De ce ești prost, bă? Unde crezi că ai să ajungi să-l Cu gloaba asta care e pe E bluaba. Tu n-ai nici până în ce ai, omule? De ce nu vești animalul? Te-am rugat eu să-mi cumperi peștele? Nici nu ne dai cât am Te-am dat eu bună ziua? Nu, ia pleacă de aici că de nu te pocnezi cu măciuca asta unde ți-a pus popamirul. Stai, stai, bă, omule, nu te aprinde așa. Uite, cântărim 150 de kg, la prețul tău. Ta. Mă tache, băiatule, ia cântarul și apucă-te să măsori. Să fie cu bătaie. Așa, vădim. Nu rog, mă tăi, să uităm necazul copilului, biectul cald s-a dus. S-a dus, Măcar noi nu l-am făcut să sufere. Te-ai dus să-i aduci nu i-a lipsit și de bici nici n-a fost formă. Dar nu a avut zile. A, sănătate, Gavril. Sănătate. Nu mănânci. Sărman, Anic, ne așteaptă cu nerăbdare, dar și noi câte am pătimit de-a lungul blestematului ăsta de bărăgan, am prăpădit și cal și căruț, uite, e aproape o lună de când suntem plecați, stai jos, da, stai jos și spune-ne ce mai e pe acasă, ce să fie, de ce verțuică pe jos, adică, după cine o verși? Hai, Gavrela, la cine te gândești? Mama? E ceva cu mama? Nene, Gavrela. Da. Să stii în sărmana femeie. Hai sărmana, amică. Doamne, Dumnezeule. Da, ce s-a întâmplat? O înțepătură la dege, măi, măi, măi. O înțepătură cu nostru. Despicat burta unui. Da, no, amică. O nimic a toată, o zgaibă. Da, buba s-a înveninată mai puțin de 8 zile. Atunci ea... A venit după mine la Fărtișin. Eu trebuia să plec a doua zi la Călăraș cu un transport. Nevastă mea a culcat la noi. Anica, Până s-a crăpat de zi, o... am pornit la drum. S-a văitat tot timpul fără să închide ochii. Doamne, doamne. Alaltă era și la poartă spitalului. Și în timpul nopții și-a dat sufletul. Anica. Ieri au tăiat. Și-au îngropat Marine, use... adică a cerut soierți. -o, o și ea v-a Dumnezeu, s-o iert. O să ne ducem Zile lângă ea, Marine. Toți. Hai. To Hai să vă rog acasă. <ins Delicious> am caruța aceea afară. Hai și tu, băiatul meu. Hai, șterge nasul. Că era să uită. Adică nu a lăsat... Uite, am răsat băzma asta, aceea sunt niște bani. În ea sunt niște bani. Uite, vreo 12 franci. Așa mi se pare, vreo 12 franci. Uf, uf, uf, bărăgan blestemat. Și peștele acesta blestemat. De-o săptămână tăiem de la Călăraș. M-a ajutat și băiatul. Și gândeam... Că ni i să mâncăm sarmale. Că din de ne suflet. Ei, mai piata piata Anica. Hai, băieți. Băie. Acum că rostul nostru s-a dus. S-a dus odată cu ea. Un pornit. Pe unde ne duc pași. Hai, tată. Hai, hai băieți. Hai, Vestitul crivățului. S-a sfârșit vara. S-a sfârșit. Tu, băiatule, ai să poți să alergi în curând după Ciulini. băg te îndeamnă inima. Oh, Blystemat bărăgan. Doamne, doamne, cât de greu să urci până la capăt calvarul vieții. Auzi? Auzi, Gavril? Hmm? Băi, frac, noi nu ne mai întoarcem. Ia tu tot ce găsești în casă. Ata, să fie gospodăria aia fără femei așa e, Mărini, așa e. Omul care n-are nevastă și pământ nu-i bun de nimic. du te mare. du te dar în lume. Uite, ia de la mine banii ăștia. 30 de franci. Pentru lemnărie, cu care o să scoat din casă. Voi rămâneți cu bine. Rămâneți cu bine, Marine. Hai, da. Ii. Eee. <gură> <fie> Auzi, Marine? <fie> Vezi cu băiatul ăsta al tău. Vezi el, pară n a pucat. Păsește-l bine în vremea ciulinilor. E în stare să te părăsească. În soară îl cum împline 18 ani. Doi o femeie cu niță al pământ, ca să aibă ce robotii în jurul casei. Ei, <fie> bă, deloc. El, singur, o să hotărăscă. Bine, Marine. Fie cum zici tu. Rămâne sănătoși. Rămâne sănătoși. Nu rog, Marine. Stai, băiat. Nu te uita după noroc, Macachi. Al nostru... nu e nicăieri. Astăzi, după 20 de ani, încă stau și mă întreb dacă feria aceea n-a fost vis. Dacă într adevăr am trăit în copilăria mea. Pentru că niciodată, că de pe vremuri legendare ale barbariei turcești, țara mea muncitoare și blândă n-a să se parte de zile atât de cumplite. Niciodată neamul meu blajim n-a suferit mai crânce. Dar ce noi copiii? În afară de viața amară a celor ce se nasc în bordei, ce știam noi despre geamături veșne? Ce ieșea din milioanele de piepturi de țărani? De la un capăt la alt altul al țării. Dar tu de ce fugi fugit, măi știrbule? Păi ca și tine, atache După ciulim. Și-apoi prea m-a Ai văzut și tu. Nu, mai, sânge și vânătoima. <sus> și pentru ce? Pentru ce? Că am furat o pâine din căruța brutal. Uh, dacă n-am mai mâncat pâine de vreo de zile. Ia ca am poftit și eu un pic de pâine. Puteți să are omoarești, așa. Dacă mai curea vreo două eram am lat. Dar ia zi o Matache. Da, că tu unde a rămas? Păi, cred că a luat-o spre Hagin. Ah. Zicea că se va gargat la vreo curte. A simțit săracu că o să las? Și-o să iau după ciulini. Seara, înainte de culcare, m-a sărutat și după aia s-a pus pe cânta din cava. Aha. Pormă s-a oprit. Și-a zis vorba lui Bunățară, era tocmeală, A oftat <răvără> și-a cântat chiar. După aia nu mai știu că am adormit. Dimineața... Era în când când Iaca vine o suflare puternică și tranc ceva ca mi sare în față și mă înțeapă până la sânge. Mi-a venit să stric ciulinii, dar mi-era căltrezesc pe tata. Așa că m-am strecurat ușurel, am rupt o jumătate din mămăligă și am luat lagon. <cute> Nebormit și cu mine cam tot la fel a fost. Uf, și acum, ia zi ta, ce ne facem noi? Morim de foame? Morim? Că dacă să o cotesc eu bine, să tot fie vreo trei zile de când am mai pus nimic în gură. Păi da. Și-am fugit ceva amândoi, oh. dar nici nu s-a ținut vreun aici. noi. băieți s-au obosit o pe ai văzut? Singur am rămas. ce fi să încercăm pe aici, pe la hanul ăsta? A? Poate găsim ceva de mâncare. Ce zici? Ce să zic? Ha? Hai, trebuie să-i îmbrăm ni foamă. Ma, cu voi aici? N-ați înghețat? Hai că a fost un frigas noapte. Ia veniți țincoace. Ia spuneți voi, de unde sunteți? Păi, uh, suntem despre Hagieni. Și ce căutați tocmai aici, la Alecliu? Mamă, la Lecliu, auzi-mă, așa Da. De păi da, la Când ați plecat voi din Hagieni? Mai știm noi când... Păi, da. De vreo 3 patru zile. Și e zi în încotro vă duceți, a? Să vedem lumea. Așa... Da asta am plecat. Da. Am fugit după Ciulim. <laughs> Să vedeți lumea, băi, asta e bine. Hai, după cum arătați, se pare că nu glumiți. Ia. Haideți, mai da, Nu-ți dai pe mâna jandarmului? Cum? să mă ferească Dumnezeu. Eu sunt hangiu, nu judecător. Și apoi și eu sunt unul din aia care au vrut să vadă lumea. Și am plecat de acasă mai tânăr decât Așa că, dacă vă pot fi de folos cu ceva, cu ceva de mâncare, l-aș să vă de acasă de prea mare huzuri. Câinele nu fuge de codul, ci de ciomac. Hai, Ați vă și voi aici, că vă aduc eu câte ceva. Oh, mulțumim, aici stăm. Ce zici, ce om, cum se cade hangiu asta? Ce se uită la așa la tine, șterbule? Care se uită, Matache? Omul la tânăr, oh, cu căciul la brumărie. Ia-te ia uită! Ia Nemai uita. pomenit! Hei, mai degrabă mă așteptam la moarte decât să te de văd aici un, Eu... un Ia-vă-te în Să română, nene Costache! Eu... Mă, matache, mă! frate, mi fratemi mai mare, mă! Închipuiți-vă, oameni buni! Ieri frățiorul meu. Nu l-am mai văzut de un card ani. văd Eu... Da ce ai crescut, mă! Ăsta cine e? Ionel, cu tine vorbesc. Da, da, da. Bă, ce te-ai pierdut așa cu ochii? Păi, el e prietenul meu. Îl cheamă Matache. Am fugit amândoi de acasă. Adică și el și eu... După Ciulini am plecat. Da. Ne-am luat după Ciulini și am ajuns în lumea altă. În lumea rea, vrei să zici, băieți drag. În lumea Ciuliniilor care suc sângele țării. E, ce știți voi? Sunt niște copii hoinari. Ia, așezați-vă și voi aici, la masa mea. Hai, ați bucat ceva? Ori să și vă căscați la oameni. Au un bucat, au un bucat, erau flămânzi ca niște cățelandri. Le-am dat eu câte ceva. Mulțumesc din suflet, omule. Așa, hangiul mai era. Dacă nu mă înșel, hanul dumneavoastră. Da, chiar așa, e hanul meu, cât o mai fi. Cât are greu. Muncă din zori și până miezul nopții. Oamenii săraci, bani puțin, mâncare noi, i băutură ce trebuie să găsește. găsești. Hai, sănătate la totdeauna. Sănătate. Uh, că... sănătate. V-ați găsit frați. <laughs> chiar așa. Frații. Cam așa, da. Acum. V-aș mai ruga ceva de mâncare pentru băieții ăștia? Adică, Iar... să avem un rând de mâncare și pe socoteala. mea. aducă-mi Ei, Aduc Acum ia să-mi spuneți voi pe de cum ați ajuns prin părțile astea. Zionele. Păi da. Cum ți-a mai zis nene, Costache? Noi am plecat după ciulin. m după ce afla că mama s-a murit. L-a lăsat pe bietul Taica. Iar eu și eu am fugit de acasă. M-a bătură unghiul. Dar de ce Ionele, Ce boacă n-ai făcut? Am furat o pâine. Ce vrei? Nu mai mâncați în pâine de o grămadă de vreme. Ai mâncați. De atâta mamă ligă uscată vedeam galben peste tot. Era numai vunată când l-am întâlnit. Și cu ochii de plâns. Și obosit. Dar abia aș mai putea urni picioarele. Da, păi dacă au fugit zi și o noapte. Era mai mulți. Dar el n-au avut putere să alergi atâta. Ciulinii merg, uite. Povestea ciulinilor, o, o așa de bine. Asta nu-i vina copiilor și nici a părinților. Țara întreagă de la Dorohoi la Vărcerova nu-i decât un bărăgan pe care se plimbă ciulinii cu biciul în mână. vorba de ciulinii aia care trebuie stârpiți, dacă nu vrei să vezi printre alte nenorociri, fugindu ți copiii de acasă și luând o raznă prin lume. Ciocoi le leprea tot puternice. E, dar ce să mai stăm atâta la taifasă? Căruța e afară să odihniți, adăpați, vă iau la mine în vlașca, băieți. Cum? Nici acolo nu ducem lipsă de ciulinda. Cel puțin acolo am și o casă, nevastă, copii. Vă învăț meseria de rotar. Ce ziceți, băieți, mergem? Și eu? Vă fac ucenici, rotare. Păi cum să Ce-i rămas așa? Hai, Hai. mergem mine Așa astfel am ajuns în casa lui Nea Costache din comuna trei sate, ucenic rotar. grotar. am mă învlașcă. O doarmă nemi lasă căzva supra noastră înainte ca cineva să fie apucat să strângă o clăișoară cât de mică de ciucără de pe câmp. Pe un cerc pământiu, vei fizis că-i sfârșitul lumii, care carele mișunând ca proaștere, se stoase peste o goare, pe drumuri, când pământ blestemat de Dumnezeu cu toată ora de care e în stare. Case prăpădite, vite prăpădite, oameni care nu mai arătau a om, nu trăți numai noroi, nici o milă de nicăieri, nici în cer, nici pe pământ. Vite căde un genunchi, cerând îndurare, bărbații, femeile și copii arătau ca niște gemotoace de sterențe și de noroi. Bulgări de pământ găind în bătaia unor inim de sus, acești erau țărnii români în toamna lui 1906. S-a bat o iarnă cumplită. Ce frigul draculi s-a pus. Uh -huh. și ce zăpadă! Uh -huh. O să vii stuierit. O să vii lupii. Vitele săragi le mor pe capete. Ați văzut, fraților? Uh -huh. Oamenii le teres până la marginea satului că bolnave și le frică să le mănânce. Lupii abia așteaptă. Bun, de o feică. E la voi aici în Vlașca, nu e mai bine ca la noi. Bine că mai avem cocem de foc. Uite că vine în yeah. Ce faceți să ieșim o șoarece? <gântări> Ilie, tu ești mai mare, să bunești. ce fel de ucenici rotari sunteți voi? <gântări> haide, haide, lăsați ți și pune mâna pe fier. Mare lucru, nu avem ce face, dar oricum trebuie să pregătim măcar două sănii gata de vânzare. Uh -huh. Nu pot, Ionel. Dar o să mă întorc curând. Mă duc cu oamenii la primar să-i cerem câte ceva. Nu vei ce Gers s-a lăsat? Dacă ține așa, nu apucăm des gers -ul. Am plecat. Voi vedeți-vă de treabă. Care ați venit cu ăsta? Îți cer să ne împrumutem și nu au puțin, nu trebuie. Care de unde? Vindem fiecare mm. săptămână cu vagoane. Ce, mă? Ce? Ce vreți? Ați venit-o în satul? Era vorba să vină doar câțiva. Dar nu ați să intrați toți în primărie. Puțin, ce dracu! Fa! Să nu vă mai au ceva ce boierul cu afutul lui! Cruceanu, administratorul, nu o să ai cura să vorbești așa, cu Cât cât ești tu de băgăreț, la faia cu armă. Aia. Stai degetele. Ce să am? Ia. ce te uiți mereu pe fereastră? A stă te, te cu ochii tot timpul la foc. Ai început să te gândești la vreo fată. Nu o știu, Mai Mă la mine. Uite, noi Acostache și oamenii umblă ca bezmetici de mai bine de o lună. De, și nu dau de boieri și nici nu trez în capătă. Și foamea se întinde. Cât o să mai ducem da. O Obedea, a cu ce-ți ar trebui să pleci. Vă mai stau și eu pe cap. Ce mare? o îngogură de hrănit. Abia mai aveți voie ce am bucat. Ascultă-mă! Acolo unde mănâncă 10, mănâncă și al 11 dacă nu te potolești, te spun, nu frate meu. că el este pe casă. Uite, chiar o să se supere, mă! Uh. Cei cu voi, băieți? Batache! Uh. Cei voi? Vrea să pleci? Da, și că ne stă pe cap. Pe cum așa? Sunt atâtea de cu pe lângă casă. Vitele câte au mai rămas? Atelierele, gospodăria? O să-și câștige cu prisosință îmbogătura. Mă ce Cei băiete! Vrei să te lasă pleșind în ai ierni, singur, în mijlocul baraganului? M-am gândit și eu. Că nu m-aș așa nici cu un cârnemă. mă. Firara dracului de țară de ciocoi. Uite adevărata povestea a ciulinilor. Ciulinii ciocoi, ciulinii călei. Lepra care suge țara asta prea răbdătoare, prefăcută într-un barăgan fără sfârșit. Mă întreb cum dracu se face că săranul nu simte înțepătura ciulinilor? care îi năvălesc în tindă, îi se cațără pe spinare și îi ultima picătură de sânge. Cum se face că nu se urcă turbarea la cap și nu dă foc la iarba asta area, care îl izgonește din propriul sau bordei? Ai dreptate ne Costache, că vrei să dai foc cuiburilor de năpârcă, care eu o Dacă o să fie ziua aia, poți să te bizui și pe mine. Că și pe la noi e la fel, Ne le suc leprele. Bine zici, Ilie. Vezi, Matache? Ilie a ajuns aici ca și tine. adus pe șchești de ciulinii după care a le argat. Și acum e aproape lucrător. Decât să-ți de să plecatul prin cap, mai bine ai face ca el. Ce, mă, măi mă, De ce plângi? Un străin e întotdeauna un străin, Așa zicea biectul Care nu era de pe baltă, unde am copilărit eu. Și așa l-au privit oamenii întotdeauna. Oare pe unde mai fi. Și cum o mai cântai el din caval, Cânta Sarmanu, se oprea așa de dată și zicea... Bună țară, rea tocmeală. Ce avea dreptate. Bună țară, rea tocmeală. Tocmeală de ciocoi. și Dumnezeu popilor și a Domnului primar ne trimite de sale în fiecare zi. Astea sunt trăznetele fame ca peste oameni și vite, cerurile ca ăsta care pustiesc focoarele. furtunile ca cele din luna trecută care o om și topitoc în mijlocul drumului, seceta care a distrus anul acesta recolta, iată trăznetele! Astea sunt Dar trebuie să ne întrebăm de ce proprietarul vostru N-a fost atins de niciuna din aceste nemorocivi. De, acest。de ce hambarele lui sunt pline și vitele neatinse? Se, da, de ce trăznetele dumnezești? nu aduc în sapă de lemn nici pe Popa, nici pe primar, Há, şa, nici pe, Há pe a alți a oameni de lor? E cazul să credem că la mijloc e o pronie cerească sau un par trăzne. Popa a plecat furios. Da, de-ți sucine, tu știi! Iar așa, dumneavoastră de unde ești? Eu nu te-am prea văzut prin părțile noastre. Sunt de la București, oameni! Da, sunt de la București și muncesc cu brațele ca și voi. Da, Stai amintit să aflu că dușmanii mei nu sunt nici Dumnezeu, nici fulgerele sale, ci proprietarii satelor și orașelor care ne aruncă în mizerie, chiar dacă ani sunt mănoși! Ani, aști amănoși! Nu ne aduc belșug niciodată! Uite! Vedeți cărțulia asta? Da, ce? Ce asta e Constituția țării. Constituția. Da, da. Sau mama tuturor legilor noastre. Aici ți scris că aveți dreptul să vă întruniți și că un om nu poate fi ținut arestat mai mult decât o zi și o noapte. Asta sunt drepturile noastre. Și mai sunt multe altele care trebuie cucerite. întâi votul universal. Votul universal? mai Este o pașiocură fără pereche ca 50 de țărani să aibă la alegeri dreptul pe care îl are un popă singur. În sfârșit, trebuie să cereți înapoierea pământurilor de care a fost jefuiți. Să Să în parte Eu nu <tr>parte cât constituția, domnule jandarme. Comandamentul trebuie să schieaț răni singuri. O să vedem cine o să ia ceva mai decât. ia Nu lăsați oameni buni. O să-l în botei. Hai să facem una. Nu lăsați. Omule moare. aici. cu aici. Parcă îile îi zice. Ce? Nu mai manchesu pațești și că singuri mai e dracu. Și tu, hai. Ia-i ia să Te sfătuiesc să te frumos, domnule jandarme. Amul vă trebuie mai fraților să puneți mâna pe par. O să vezi, tirbule. O să se adune precis. Oamenii au tot cărat cu sănii vitele moarte la câmp. Ăștia te așteaptă. Da, mâine au zi <sus> ți i frică, mă tache? Eu unul mor de frică. Va bine că nu. Ce vă voi? Nu ți, <sus> nu ți frică? Eu? Cu o pușcă bună m-aș fi genii până departe. Hai, mă... Prahul s de ciocoi de, de rupi. Hai, hai, cu pușca creci eu. Cu pușcă nici mie nu mi fi frică. Da, așa cu mâinile goale. Hmm. Crezi că e așa ușor cu pușca? E, e, e. Crezi că e ca după ciulini? Da, mamă. Fraților, cu jandarmi. Îl duc pe omul cu cărțulia aia, cu Constituția, mă. La spital îl duc. Țiceana Costache că l-au pisat cu bucanci. Bă, bă, bă Ce căutați aici, bă? Bă. E seară, vreți să dea lupii de voi? Hai, dați-l acasă. Să nu dăm noi de lupii. mamă. Tu o să pațești cu mine. Ia uite-te -mi pe asta ce frumos e la față dacă au cu broșuri subversive. El zicea că e Constituție. Hai, gata! Gata! Ia mai grație pe acasă! Da, deci, de Hai, de pușcă, Mare minune dacă javourile astea îmi aruncă pe bietul beat în o să O să-ți și lui de gata. Ai dreptate, s-ar putea să mă duce. mai împușca și un luptățan în uniformă. Onor, domnia sa, băieți, să scape satul de lupt, face o vânătoare. Toți bărbații să vie să ajute la goană, ca să scape imaginea satului de piarele flămânde. Asta o să se întâmple mâine dimineață. Oamenii să se adune aici. Aici din zor și uite pe aproape de amios! a certi toate alea acolo! Ați certi! Ați A! rocul te nedon cu ce te ce ban lu crec că ne grapă vitele de foame. Cine ne mor copii, mai dăle și noi să măraie mă... ce fac să mulțum. Ascultă, Iorgule, ce ai porcaria asta. Mă. Ce fel de primărie ești, mă Iorgule? Voia era invitați la fânătoare. Dacă o se înserașcă pe nenorociți ești de urm când te ține gură, ha? Potolește-i dracului, Iorgule. Da, Domnul Cruceanu, îi potolesc. mă, și tu câte ceva. Le promit. E scârbă de atâta care ală. Altceva n-aude că că anul a fost rău. Da, da, da, să trăiește. Să trăiește Domnul Cruceanu, acum îi potolesc, imediat. Hai, oameni buni, liniște, hai, liniște. Ei. Ia, ascultați aici, oameni buni. Să milostivește, Domnul Cruceanu, de voi, cu porum și cu nutreț. Dar după ce faceți boana la lup, la vânătoarea au ajuns iarele până în gura satului. Ce ați mâine să ne puстеți la voi? Ia! Să iasă aici, în față, oamenii să facă coană. Eu am sali câțiva să capete și puști. Hai! hai, hai, hai, hai tu, mare, Cirbule. Oh. Unde e că Pe casa cu noi la Goană. Nu știu Sophie, furisat, o s-a fi furișat între acolo unde e vânătorul. Dar ce căutăm aici? că nici vorba de lup? Hai să tăiem drum mai încolo spre ei. Mai vedem și noi cu ceva. Hai Ce Nu să vedem și noi. De și du imediat la colac. Am înțeles, dar de asta, de-aia. care mă păstorește și a găsit în voi dușman. Întâmplarea a făcut să fiu și eu invitatul la vânătoare, și în calitate de procuror al județului, nu voi lăsa faptul nepedepsit. Vreți care sunt arestați toți cei care au avut arme împărțite de la curte? Să ia să te bunovei în față. Au sunat că nu când să-ți disine nenea Constachei l-a împărțea la armelor, mă. Aha, era luată cu Nenea Constachei, l-au pe sus. Mai bine să nu ne gândim la asta. Toc, atac. Pe toții leagă. Ha ognii duce, ascultă-mă pe mine. Știrbulen, hai mai bine acasă. Nu-i de noi aici, nimic frică. Pătim că ăla cu constituția. Hai, stai mă, stai mă, atac, stai mă. Vreau să număr cu ce au învățat jandarme. Lasă-l pe numărat ăla să-l învațe gluma. Iotel l pe Ilie, să-i în fața jandarmilor. Ce-o fiu avem cu ei? O păi te pomenești că... așa! Ce ești? Ce -i, lăsați -l. Eu am S-a zis cu el Sermanul. Jandarmul! lăsați da. da l, Hai, da -l. Ilie, ce a el ceva. Dar cine ar fi siste în stare? O, măcar de-ar crăpa boierul, că Ilie Sermanul a isprăvit N-a crăpat boierul. Și Bărăganu și flașcă au continuat să aibă parte de ciulinul lor cel mare. În schimb, trei sate l-a pierdut pe Ilie. A fost legat, dus în fața boierului, care era pe vindecate, și boierul s-a mulțumit să spună omorăților. L-au omorât în curtea conacului. L-au călcat în picioare, pe piept, până și-a dat duhul sub ochii jandarmilor. Câteva zile după această nelegiuire rămasă nepedepsită. A venit la noi domnul în învățătorul comunei. Un om numai bunătate, foarte cinstit, muncitor neobosit. Își petrecuse vacanța de vară la o rudă și ne povesti ce văzuse în capital. Bucureștiul este un târg mare, luxos. Poierei noștri storc sângele națiunii ca să sărbătorească cei 40 de ani de belșug și gloria sodomia lui Cald. Tot vorbă goală Păi cum să fie cu expoziția? Ia dați-vă mai încoaceți. să cura de două ori. au toate casele. Cuvintele belșug, prosperitate, glorie, acopere toate zidurile. Expoziția asta e un fel de colac peste pupă. Sunt expuse acolo de toate. Mai ales case sărănești. Au alcătuit afuriziței un fel de sat românesc pe care de 30 de ani de când sunt eu învățător, până atâtea sate, nu l-am văzut a Iuduma niciodată. Familii de țărani, grăsulii, mărcați în costum național și care, în realitate, trebuie să fie toți primari. Vite necrezute, frumoase și care nu seamănă nici pe departe cu mortăciunile pe care le trăm noi pe câmp, ca să le sfârșie lupii. În sfârșit, milioane aruncă de pe fereastră. Și în vremea asta, țara trage să moară. Nu-ți de niciunile. Pierim. Cu ochii. Ce o să se întâmple cu noi, domnul învățător? O să ne jupaie pe toți de viață mâine. Ne calcă în picioare ca pe bietul Ilie dacă o să îndrăznim să acrâgnim. Și ce băia cum se cade era. Bucenică a el n-am prea avut. Să fie de sufletul lui Da, a fost un băiat curajos și drept. Nu suferea căinoșenia ciocoilor. de el. Dar să știi că nu e singurul care a ridicat arma. A el sunt o mulțime în toată țara. Boierii spune că, că s-au mulțit răsmeriții rănești. Să vedeți ce scrie. Și o cuie ciulină furisită. Astia sub sângele săranilor. Domnul Învățător, mm. de data asta eu zic că o să fie lată. Barăganul a început să dea foc ciulinilor. Părjolul se întinde. Da, mm -hmm. o să fie rău. -o la fără. Vor porni la noi. Ia. Hai să vă citesc gazeta. Ia, ia, a ne și nouă, ia să și da. dar... Da. Zi... Da. Da. Da. dar ce faceți aici? Adonare? Întrunirile sunt oprite. Aha, citiți iar-o. Da. mi se pare că face agitație, Ce agitație? Pe viitor să citiți acasă, domnule învățător. Și voi? Voi mărișilor, ce vastre-nse așa cu toți aici, ă? la veselă. Dați-le ceva. Pentru îile se-n tobri de bașca sodată. Da ce se fie oprite. Ce, s-a declarat stare de asediu? Aha. Văsă zic că știți Constituția, bă țărani. Ia vin n-puțin încă. Îți arăt eu un articol de Constituție să mă pomenesc. Hei, șabresul. Ce voia? lăsați să som un pace. Ce aveți cu el? Ce a făcut rău? Giar așa, ce rău a făcut dacă a vorbit de Constituție? Vă că am faceți de voi Asta e. Vreau să zic că așa, domnule, Costache, bine. O să ne aști tu în locul țărănoiului ăsta. De ce? De ce să merg eu? Uite așa că așa vreau eu. ce te pune să te opui la arestarea ăsta? Asta-i neneciile, oameni buni! Ce este? Lăsați vorba! Hai, Costache, hai, orești fudul de urechi. Ia, mă-nă, bine! Ia, mă-nă, bine! Ia, mă-nă, bine! Ia, de cap! Ia, Oamenii l-au împușcat pe jandarm, apoi și-au trecut peste frică și au pornit către Conac să-și facă singuri treptate. Zicea bine, Nea a Greu vă mai urniți mai oameni buni. Dar și când s-au urnit. La tine! tine! Unde-te, domnul cu De da ce mă ce vrea așa a buzna? Jui sfârșitul lumii? Cam așa ceva. Vini! Vine cu hoioi! Cu coase cu topoare? Atunci ai pierdut mințile. Cine vine? Ce puhoi? Unde e domnul Cruceanu? De-a cei du cu domnul administrator, eh? Cei cu mine, mai, stamate! Să trăiți. Să trăiți, domnul administrator! Unde e boierul? De când mă întreb, tu pe mine argat nenorocitul de e boierul, pune Unde să fie. Ce -i boierul stă aici? La București, după treburi? ce au la primărie? Primarul a fugit. l au împușcat pe jandarm. Acum venit în coace. Ci că să-și ară pământul, să-l dea boierul, înapoi. Au coase, topoare! Stamate, sunt mulți? Păi nu-i auzi satul, că să le dea boierul porunct și nu trebuie să le mor vitele de foame. L-au împușcat pe jandarma, da. să zică. Da. stamate, Samate, da. să închidesc poarta. Recați-o cu zăvoare. Lăsați-o deschisă numai pe aia mică. Așa. Da. Auziți ca ce vă valbați așa la mine? Joachime, Samate, ești da. mai bine și poaie de fi? Joachime, mai un cop la locuați oamenii de prima casă de prin grajduri, luat scoșturele. Înseamnă. Știți voi de sunt? Da, Uite Uite chiar. Un corceț și vă așezați cu toți în dreptul geamul lor. vă splendidísima puncta ca să să pot strage de peste tot. Să se crede că suntem mai mulți. Așteptați semnalul meu. Până atunci nu suflați. Stați cu pușca la ochi. Da. da. să-mi pregătești pregătește un cal. În care domnului. Pe crina unei șoaia. că se apropie mă. Da. Deci să știe că acesta lasă mă pe mine că mă descurk eu. Intră-n casă și împachetează tot ce e de preț. Un pachet mic. Bani, aur, inele. Și peștea care vin, lasă-i în seama mea. Ce nu mă vedeți sau m-ați de toa Ce poftiți? Cum vreți voi să mă împar pământul care nu e al meu? Mai poierul poate să o bagă. Pământul e al lui spuneți copii, ce dracu! Cei cu fumul a lansat! Domne Dumnezeule! Nelegiuitilor! A spus foc la primărie! Stați-mă așa, stați mai așa să ne înțelegem! lăsați mă să mă duc la salina, să-i zboiului! voiorului, să-i cer voie să vă împart pământul! Fiți oameni de înțeles! Noștea dasușvar. E constant. Vă se telegrafieze la Giorgio să chiară în sutura armată. Vă redemptați pe coș. Ia de pușcă am. Haideți să scapă. Da oricum primarul șii, alți au luat o naite. De seară armată aici. Ascultați-mă pe mine. Paiea de bun. Haideți să ne întrobăm să dermam poarta, Ce? Ce ești? Ne pun să te rupă? Iată, uite, oamenii au început să scoată aștii din partea! <oană> Haș. <oană> ha, ha. Ha, Și astfel fu dat semnalul de asalt al conacului. Erau prin mulțime câteva femei cu sticle de gaz la ele. Au stropit poarta prăbușită și îndată au cuprins o argații lor argaților dovorură câțiva. Mulțimea numără cinci morți și câțiva rămiți. Atunci furia întrecu orice margine. Năvălit în conac și fiecare făcut după capul lui. Dar mai întâi le făcut felul argaților care trăseseră. Au fost măcelăriți. Dar în luta asta disperată, alți trei noștri își pierdură viața. Ceilalți servitori nu au păsit nimic. Au fost lăsați să fugă în lume, urma scurând după aceea de nevasta și de cele două fete ale administratorului. Ele plecară cu trăsura, plângând, ca și țărâncile care își plângeau morți. Conacul fă apoi prădat și devastat. Vino, vino, vino, Ia uite. Ce? mamă Toate jucăriile de pe lume. Locomotive cușine și vagoane. Ia uite, Matache, soldați de plumbă. Și bărți cu punze. mă. Astea erau lui Dinu, băiatul băierului. Matache! Hai că nu-i de stat. Au venit ăștia cu tunurile. Oricum, nu ne-a trecut vremea jucăriilor. N-am apucat să le avem când trebuie. N-o să le mai avem niciodată. Hai, Hai, mă, <fie> <fie> <fie> uit la oamenii ăștia zăpăciți de spaimă. Tot în ce au apucat să de la conac și în fac o idee de ce trebuie să fi fost nebunia satelor noastre, Fugind nu Domnul învățător, ce spun ziarele? Dar cine ne mai citit pe asta? Eu cred că ne omoară. O să ne măcelărească pe toți ca pe niște când. Da, cam așa. O să ne măcelărească. Mai ales că e vorba de zece județe spulate, Armata s-a pus în mișcare. Oierii bătrânenilor sunt să. Nene Costache, au căzut obuzei și pe la noi. Unde ați pornit-o, Ionele? ce cu voi? Unicul a murit. A murit și țața -ța Lina. Totu-i la pământ. Cum așa? S-a luat foc, Nene Costache. Au fugit care încotro. Așa că am luat căruța asta și am plecat să te căutăm. Vii cu noi? Hai. Acum, dacă ne ma ta a murit. Dumnezeu să-i A murit și bunicul. Oh, sărașii de ei. Ce soartă a avut. Bia tale. Cine ar fi zis că va avea parte de o moarte așa haină am pușcat ca un câine turbat. Au început să bată cu tunurile și oamenii zic că se apropie cavaleriști. Da, pornit rău, să o porni rău, să împușe ne sârbească. Acum ciulinii sunt cei care aleargă după noi și sunt aprinși. Și ucigători. Cu atât mai rău. Noi am vrut o. Bine. Fin cu voi. Đi. Vieroi vi. Đi, ne costați. Cavaleristii sunt în spate. Ei, de jolini se țin scai după noi. Ei. Bine, că te-ai trezit. Credeam că ai murit. Ne-a costat că ai murit. Asta a fost ultimul lucru pe care l-am văzut. După ce ai strigat tu Cavaleriști. I-am văzut cum au apărut pe cotitură coaste. Trei. s a oprit și au pus carabinele la ochi. Au tras. -o. În spinaul lui Neacostache-a tras. I-am simțit trupul căzând peste holube. Pe urmă am pe sen. A căzut din căruța mort. Ca ei... au gonit până s-a oprit singur. De câteva ore am încercat să te trezesc? Nu mai plângești, ierbul. Uite, vine un bătrân. Poate mai știe el ce vine. Bună ziua, moșule! Dar cei cu voi, mă băieți, de unde veniți? Din trei sate. Ne-au bătut tunurile și am fugit. Acum o să o luăm spre Hagieni. Oh, de capul vostru. Nu vă duceți acolo, că să vă aresteze. Și acolo a fost rezmeriță. Nu vă duceți, sunteți băieți mari și o să vă prindă și o să vă omoare. Au împușcat unii și mai tineri ca voi. Au bombardat și la Hajeni? Nu, cutunurile nu. Dar trac cu pușca în grămadă, nenorociții care arată cheaburii că sunt și mai mare grozăvie e că îi pune să sape singurul groapa. ia sfârșitul lumii, băieți, Fac din noi ce poftesc. Ca pe Bărăgan. Niciodată nu s au omorât atât omenire pe Bărăgan. Noi suntem dinspre Baltă. Fii cu băgare de seamă. Uite la un pușcaș pe unul de pe Baltă, unul marin, care era al mai nevinovat om din lume. Fusese pescar la Lăteniu, munce aici și acolo câtând din caval. Avea omul o vorbă, se oprea de încântat și zicea... Bună țară, rea tocmială." Era și că un instigator și l au împușcat. Așa că fugiți cu băgare de seamă, la o spre Ialomita. Sănătate. Mă duc și eu unde mi-o fi noroc. Mă Dumnezeu să cum un cu patru círcul. Anume noi. de -a. ascultat Ciulinii Bărăganului de Panaitis Strati Dramatizare radiofonică de Mircea Veroiu Distribuția a fost următoarea Marin Mihai Mereuță Matache Adrian Pintea Costache Viorel Comănici Cristea Alexandru Lungu Anica Eugenia Bosânceanu Primarul Corado Negreanu Cruceanu Zefi Alșec Ilie Constantin Brânzea Procurorul Boris Petrov. Unțăran, Gheorghe Novac, Orășanul, Valentin Todosiu, Moșul, Constantin Dinescu, Povestitorul, Ovidiu Iuliu Moldovan. În alte roluri, Constantin Botez, Petre Goie, Gheorghiu, Gheorghe Pufulete, Elena Nițescu, Nicolae Crișu,